M'he transformat en flor, observo tots els pètals, estan ofenosos, plens de colors, i la tija forta i erecta. Mira'm els ulls. Brenyats de llunes, dels tels de colors, de barques enfonsades. El temps enllença intermitentment alguns missatges optimistes, onades de llum sobre un demà cada dia més incert. Miro el futur amb relativa esperança, i com diu el poeta canto un veu alta, que tot és possible i tot està per fer. Sóc un insignificant planeta, parcialment conegut dins d'un univers farcit d'estels i estranys forats negres. En el meu jardí només hi conviuen els somnis, els meus, i si tu vols també els teus, els de tots. i les aigües avancen tenyides de varis colors sobre el mantell de cotó que hi dorm un jove indigent. Les rates fan curses sobre la vorera vomitada i pixada d'un carrer del meu barri. A la matinada, les mànegues d'aigua netegen i esborren totes les vergonyes. Només se sent la furtó de l'orina. Les petjades d'un món desbogat d'una societat que genera escorrialles. Mentrestant, les aigües avancen i el perill d'ofegar-nos en merda creix constantment.